179. Zalmoxis și imortalizarea Același istoric declară că genții sunt cei mai vite și cei mai drepti dintre traci, Ei se cred nemuritori, continuă Herodot și iată în ce chip. Citez. Credința lor este că ei nu mor și că cel care piere se duce la Zalmoxis, o ființă divină, Daimon, unii numesc această ființă divină Gebeleisis. Închei citatul. Este prima și ultima dată când numele lui Gebeleisis apare în literatură. Încă Tomașec recunoscuse în acesta onim o paralelă a zeului trag Sbelsurdos, Tiurdos, Ca și Suldors. Gebeleisis ar fi un zeu al furtunii, sau mai degrabă un vechi zeu al cerului, dacă îi urmăm pe Val de Pocornii și Decev, care îi derivă numele de la radicalul g r -Astrălucit. După ce relatează sacrificiul unui sol trimis la Zalmoxis, ritual care ne va mai departe, Herodot adaugă, citez, Aceeași traci, altădată când tună și fulgeră, slopă de în aer împotriva cerului, amenințându-l pe acest zău, că cei nu cred că există vreun alt zeu decât al lor. Închei citatul. În ciuda mărturiei lui Herodot, exprimată, i adevărat cu o uimitoare neglijență din punct de vedere gramatical și stilistic, este greu să-i consider pe Zalmoxis și Gebelezis unul și același zeu. Structurile lor sunt diferite, cultele lor nu seamănă. După cum vom vedea ceva mai departe, Zalmoxis n-are nimic din atributele unui zeu al furtunii. În ce privește trasul cu arcul, ne putem întreba doar că Herodot a înțeles bine sensul ritualului. E foarte probabil că nu zeul Jebeleisis era cel amenințat, ci puterile demonice întruchipate în nori. Altfel spus, era vorba despre un act cultual pozitiv, era imitat și indirect era ajutat zeul fulgerelor împotriva demonilor besnelor. Oricum ar fi, trebuie să ne resemnăm. Nu putem reconstitui funcția și istoria lui Jebeleisis cu ajutorul unui singur document. Faptul că Gebelezis nu mai este citat după Herodot nu implică în mod necesar dispariția sa din cult. Ne putem imagina fie coalescența cu o altă divinitate, fie supraviețuirea sa sub alt nume. Nota 34 Faptul că mitologia folclorică românească în jurul profetului Ilie conține numeroase elemente proprii unui zeu al furtunii demonstrează cel puțin faptul că Gebelezis era încă activ în momentul creștinării Daciei, oricare ar fi fost numele lui în această epocă. Se poate admite de asemenea că ulterior un sincretism religios încurajat de marele preot și clasa sacerdotală a sfârșit prin a-l confunda pe Gebelezis cu Zalmoxis. Închei nota Informațiile cele mai prețioase aduse de Herodot sunt în legătură cu mitul și cultul lui Zalmoxis. După cele ce aflase de la grecii din Hellespont și de la Marea Neagră, Zalmoxis ar fi fost un vechi sclav al lui Pitagora. Eliberat, el ar fi adunat multe bogății și îmbogățit s-ar fi întors în țara lui. Cum tracii trăiau în sărăcie și erau mai degrabă fără învățătură, Zalmoxis a pornit să-i civilizeze. El, citesc, a făcut să-i se clădească o sală de primire în care îi primea găzduire pe cei mai de seamă dintre concetățenii săi. În cursul ospățului ei învăță că nici el, nici comesenii săi, nici urmașii lor nu vor muri, ci vor ajunge într-un loc în care vor trăi de și se vor bucura de o fericire desăvârșită. Între timp, el a pus să-i se facă o locuință supământană, în care a coborât și a trăit vreme de trei ani. Tracii îl regretau și îl plângeau ca pe un mort. În al patrulea an a apărut înaintea lor și astfel, cele ce spunea s au devenit de crezut. Citez. În ce mă privește, adaugă Herodot, eu nu refuz să cred cele ce se povestesc despre locuința subterană și nici nu le cred prea mult, dar cred că acest Zalmoxis este cu mult anterior anilor în care a trăit Pitagora. Că a fost om sau că a fost ființă divină a țării geților să lăsăm asta. Închei citatul. Patru roman, 95-96, traducere Le Grand, conform traducerii românești. Citez. Apoi, câștigându-și și libertatea, ar fi dobândit avuție multă și dobândind avere, s-a întors bogat printre ai lui. Cum tracii ducea o viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de învățătură, Zalmoxis acesta a pus să-i se clădească o sală de primire, unde găzduia și ospăta pe cetățenii de frunte. În timpul ospețelor îi învăța că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașii acestora în veac nu vor muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind apururea, vor avea parte de toate bunătățile. În tot timpul cât își ospăta oaspeții și le cuvânta astfel, pusese să-i se facă o locuință sub pământ. Când locuința-i fugat, a se făcut nevăzut din mijlocul tracilor, unde stătu ascuns vreme de trei ani. Tracii fură cuprinși de părere de rău după el și îl celire ca pe un mort. În al patrulea an se-i și iarăși în fața tracilor și așa îi făcut Zalmoxis să creadă în spusele lui. Iată ce povestesc că ar fi făcut el. Cât despre mine, nici nu pun la îndoială, nici nu cred pe deplin cele ce se spun despre el și locuința lui de sub pământ. De altfel, socot că acest Zalmoxis a trăit cu multă vreme mai înaintea lui Pitagoras. Fie că Zalmoxis n-a fost decât un om, fie că a fi fost într-adevăr vreun de prin porțile geții, îl las cu bine. Nota traducătorului. Acest text a produs, după cum era normal, o vie impresie în lumea antică, de la contemporanii lui Herodot până la ultimii neopitagoricieni și neoplatonicieni. Legenda relatată este coerentă. preci din Hellespont sau Herodot însuși integraseră tot ce aflaseră despre Zalmoxis, despre doctrina și cultul său într-un orizont spiritual de structură pitagoriciană. Ori acesta înseamnă că cultul zeului Getodac comporta credința în imortalitatea sufletului și anumite rituri de tip inițiatic. Dincolo de raționalismul și efhemerismul lui Herodot sau a informatorilor țăi, se ghicește caracterul misteric al cultului. Nota 35. Acesta este poate motivul pentru care Herodot ezită să dea mânunte, dacă ceea ce nu e însă sigur, cei de la care aflas aceste lucruri îi le spuseseră cu adevărat. Discreția sa, apropo de mistere, este bine cunoscută. Dar Herodot recunoaște că el nu crede în istoria cu Zalmoxis, sclava lui Pitagora, și că, din potrivă, el e convins de anterioritatea daimonului get și acest detaliu este important, închei nota. Într-adevăr, scrie Herodot, getii se crede nemuritor, căci credința lor este că nu mor și că cel care pierde se duce la Zalmoxis. Totuși, verbul verbul atanatizein, se scrie a, -T -H -A nu atiz ei nu, nu înseamnă a secrete nemuritor, ci se face nemuritor. Această imortalizare se dobândește prin intermediul unei inițieri, ceea ce apropie cultul instaurat de moxist misterele grecești și elenistice. Nu cunoaștem ceremoniile propriu-zise, dar informațiile transmise de Herodot indică un scenariu mitic ritual al morții, ocultare și reîntoarcere pe pământ, epifanie. Istoricul grec relatează de asemenea ritualul specific legat de Zalmoxis, trimiterea la fiecare patru ani a unui sol însărcinat să-i comunice zeului ceea ce doresc în fiecare împrejurare. Câțiva bărbați ținau cu vârful în sus trei sulițe și cel desemnat prin tragere la sorți era aruncat în aer, căzând, el era străpuns de vârfurile celor trei sulițe. Sacrificiul făcea posibilă comunicarea unui mesaj, altfel spus, reactualiza raporturile directe dintre tregeți și zăul lor, așa cum fuseseră ele la început, când Zalmoxis se afla printre ei. Sacrificiul și trimiterea mesagerului constituia într-o câtva o repetiție simbolică, deoarece era ritualică a întemeierii cultului. Se reactualiza epifania lui Zalmoxis la capătul celor trei ani de ocultare, cu tot ceea ce implica ea, anume asigurarea nemuririi și beatitudii sufletului. Anumiți autori antici, precum și mulți avanți moderni, l-au pus în relație pe Zalmoxis pe de o parte cu Dionisos și Orfeu și pe de altă parte cu personaje mitice sau puternic mitologizate, a căror trăsătură caracteristică era fie o tehnică șamanică, fie mantica, fie coborurile în infern, catabastele. Dar ceea ce ne relatează Herodot nu ne interesează în sistemul de mitologii, credințe și tehnici șamaniste sau șamanizante. Din potrivă, am văzut elementele cele mai caracteristice ale cultului său, Andreon și banchete ceremoniale, ocultări în locuința submânteană și Epifania după patru ani, Immortalizarea Sufletului și Învățătura privind existența beatifică în lumea cealaltă, în apropierea Salmoxis de Mister. La începutul erei creștine, Strabon, în Geografia, 7 Roman, 3, 5, prezintă o nouă versiune a mitului lui Salmoxis, bazându-se mai ales pe documentația culasă de la Posidonius, către 135-50 înaintea erei noastre. Salmoxis a fost sclavul lui Pitagora, însă ceea ce ar fi învățat de la maestrul său nu este doctrina imortalității, ci unele lucruri privind astrele, adică știința de a prezice evenimentele viitoare după semnele cerești. Strabon adaugă la aceasta o călătorie în Egipt, țara magiei prin excelență. Grație științei sale astronomice și prestigiilor sale magice și profetice, Zalmoxis reușește să fie asociat la conducerea țării de către rege. Mare preot și profet al zăului cel mai adorat din țara lor, Zalmoxis s-a retras într-o peșteră pe culma muntelui Cogayonon, unde nu-i decât pe rege și pe slujitorii lui, și mai târziu aceștia i s-au adresat ca unui Zeu. Strabon adaugă, Citez, când burăbista domnea pe stăgeți, cistirea cinstirea aceasta o avea de celeu și, într-un mod sau în altul, regula pitagoriciană a abținerii de a se hrăni cu ființe care au viață se păstra încă, așa cum fusese propovăduită de către Zalmoxis. Închei citatul. Nota 36, într-un alt pasaj în care prezintă domnia lui Burebista, Stravon îl descrie pe deceneu ca pe un magician, un bărbat care nu numai că călătorise în Egipt, dar învățase de asemenea în mod temeinic unele semne prin intermediul cărora pretindea a cunoaște voința divină și la puțină vreme după aceea a fost socotit zeu. Închei nota. În noua etapă a religiei getodacilor, aceea despre care ne prezintă informații Posidonius și Strabon, caracterul lui Zalmoxis arată sensibil modificat. Există mai întâi identificarea zeului Zalmoxis cu marele preot, care a sfârșit prin a fi divinizat cu același nume. În plus, nu se află nicio aluzie la un cult de structură misterică, așa cum îl l prezentase Herodot. Pe scurt, cultul lui Zalmoxis este dominat de un mare preot care trăiește solitar pe vârful muntelui, fiind totodată asociatul și sfetnicul regelui. Acest cult este pitagorician pentru că exclude mâncărurile cu carne. Nu știm în ce măsură structura inițiatică și eschatologică a misterului lui Zalmoxis mai supraviețuia în epoca lui Strabon. Dar autorii greci vorbesc despre anumiți remiți și oameni religioși și probabil că acești specialiști ai sacrului prelungeau tradiția misterică a cultului lui Zalmoxis. Nota 37. Un alt amănunt pare de asemenea important pentru Strabon. Faptul că Zalmoxis, ca și mai recent decenău, realizase o carieră atât de prodigioasă, grație mai ales cunoștințelor sale astronomice și mantice. În secolul al VI-lea era noastră, dar sprijinindu-se pe iuțivare mai vechi, Iordanez descria în termeni extravaganți interesul preoților taci pentru astronomie și științe naturale, Getica, Roman, 69-71. Insistența pe cunoașterea corpurilor cerești poate oglindi informații exacte. Într-adevăr, templele de la Sarmice Getuza și de la Costești, al căror simbolism urano-solar este evident, par să fi avut o funcție calendaristică. A se vedea Hadrian Dacoviciu calendario Dacico di Sarmizegetusa. În nota